Och i radion ger Britta Brunius och Friarinan av Lundbom lättsamma råd inför semesterresan. Inför semesterresornas tid har vi väntat oss till några kända klädexperter och resenärer och har nu glädjen att på studion se modekossösen Friarinan av Lundbom, märket FIA. Kanske Friarinan vill ge oss några tips hur den välklädda damen ska disponera sin semestergarderob. Men mm. Man vill ju gärna vara lite flärdfull. Och jag skulle därför vilja föreslå att den anspråksfulla resenären i sommar går inför ett bartemellangäde. Bartemellangäde? Eventuellt med ett litet pick. I samma färg jaha. Baddräkten har ju blivit en viktig del Av sommargarderoben Kan Friarinna ge oss något råd i den frågan Åh oh, la I år måste man klä sig Efter det nya matrosmodet Som fullständigt slagit igenom På kontinentens plats. Det måste jag J säga jaha. Dräkten består helt enkelt av en liten Varderad sjömanskostym Med bussarong i plastik Och ja. amiralshatt med plymager Jaha ja. bussarong Ja. enkelt. Ja. Och, säger den... Vad säger innan om det alltid lika aktuella problemet nattlinne eller pyjamas? Jag svarar som jag alltid brukar när jag ställs inför den frågan. L'amour, c'est toujours l'amour. <laughs> <Ja. laughs> Många åker till Paris, drömmarnas och kärlekens stad- och en av Parisbornas nya idoler heter Charles Trunet som får sitt stora genombrott med La Mer. Men den artist som fransmännen älskar allra mest är den oförlikneliga Edith Piaf som i sin sång La Vie en Rose lägger hela världen för sina fötter.